Bon dia. El programa d'avui es va enregistrar el passat diumenge dia 13 d'octubre a Mataró Ràdio amb el grup Mestre d'Aixa, de Vilassar de Mar, amb motiu de la presentació del seu últim treball Endavant les Aixes. Comencem. Quan el vent de l'enyorança bufi fred en el teu cor,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 Sala festa tothom ja aquí. Escolteu-lo cada diumenge de 10 a 11 del matí a Ràdio Palafrugell i d’ una a dues del migdia a Mataró Ràdio La Xefla, un programa de Lluís Armengol. Voleros volades i aquelles tornaades dels avantpassats. Començaç sobre la festa no hi falta ningú. Hola, bon dia. Eh, estem aquí amb tots vosaltres per iniciar un nou programa de la xefla, a Baneres i Cant de Taverna. Avui tenim amb nosaltres, en directe aquí, en els estudis de Mataró Ràdio, el grup Mestre d'Aixa, un grup que ha nascut a Vilassar de Mar. Evidentment no tenim tots els components, són, si mal no recordo són sis... I eh, avui en tenim tres, tenim el 50% del grup, tenim el Xavier, tenim a la Mari Carmen i tenim el Joan. També okay. tenim eh, avui, després d'una llarga temporada de No Sèrie amb tots nosaltres, tenim a la Irene, a la Irene López, mm -hmm. la Irene Sanz, que ens, eh, la tornem a tenir aquí, l'hem tornat a retrobar. Sí. Irene, què tal? Com estàs? Bon dia. Pues, moltes gràcies, Lluís. Molt emocionada perquè després d'una llarga malaltia puc recuperar, tornar a Mataró Ràdio i estar amb tots els vosaltres i també en el món de l'Havanera. Encara queda un llarg camí però ens seguirem veient sovint ara. Gràcies, Lluís per donar-me l'oportunitat després de quasi un any estar fora d'antena. Moltes gràcies i també compartir amb vosaltres, amb Mestre Daixà aquest retrobament. Moltes gràcies a tothom i als oients, sobretot. Vinga, gràcies i un bon diumenge. Encantats a retrobar-te. Molt bé, doncs tornem-hi. Xavier, uh, Mari Carmen i Joan, bon dia. Bon dia. Daixa. Bon bon dia. dia i benvinguts bon dia. a la xefla. Bon dia. Bon dia. Moltes bon gràcies. Dia. Bé, uh, comencem. ¿vale? I la primera pregunta que se m'acut... Bueno, vosaltres heu acabat de treure un CD. El CD es diu Endavant les Aixes. Eh? Uh -huh. llavors la pregunta la primera pregunta que se'n ve al cap és aquesta, per què aquest títol I, i què heu volgut dir, què heu volgut expressar amb aquest nom d'endavant, les Aixes bueno a dins, dins t'haig de dir que va costar molt decidir el, el nom del disc eh? però finalment, bueno, va, vam fer que i crec que tots n'estem molt contents uh, el títol uh, jo ho bueno, ho expliquem a dins de, a dins del disc, hi ha una explicació Uh, fa un símil, una... aprofitem la, la semblança fonètica que té l'aixa amb el, el de l'atxa, que realment és la frase feta real, que és una frase feta que es fa... Antigament les atxes eren uns siris que es feien servir uh, a, a, a les processons i quan uh, la processó estava parada per tornar-la a engegar es deia les atxes i llavors tornava a engegar la processó, no? Nosaltres hem fet, com deia, aquesta comparança i ho hem, hem fet com un joc, un petit joc de paraules i de fet ha es, es, esdevingut com un lema no, per mm -hmm. nosaltres uh, Primer, com m'explico dins uh, és, una, és una frase feta que d'alguna manera uh, també mm, simbolitza una mica el, el tema polític que, pel qual atreveix el nostre país actualment i és un homenatge doncs, a la voluntat d'anar endavant, malgrat, malgrat les adversitats, no? Uh -huh. eh, aquí, i també el... és un homenatge doncs, a, a tothom, a tothom que té la voluntat de seguir, malgrat, doncs, per exemple, davant d'una malaltia o, un, o una altra qüestió. Molt bé, molt bé. Doncs, fet aquesta explicació, el que hem de fer és recomanar a tots els nostres oients que comprin, que comprin el, nou, el nou CD, de de mestre d'aixa endavant, endavant les aixes, les aixes. Eh? que no es confonguin eh? no. i que el comprin i podran eh, saber exactament per què aquest nom, com és i què, i què, i què diu aquest, aquest títol ara tenim, tenim grups que diuen que enregistrar, enregistrar un CD diu que diu que no els hi és rentable ja és que no ha sigut mai llavors <ríe> la preguntes per què l'heu enregistrat? Perquè és una manera de posar a l'abast de tothom qui ho vulgui tot allò que fem dia a dia i any rere any. I també per nosaltres, per deixar-ne constància de tot allò que fem, que ens es suposa bastant d'esforç i és una manera de perpetuar-ho, no? Perquè si no tot és molt eteri. <laughs> una cantada s'acaba i ja està, no? El, el, la gent que ve a veure les habaneres compra quan esteu en el, en el concert que van escoltar l'actuació? Compren el CD la gent? Sí, poc. poc. Poc però es compra, no? Però es compra, encara És, hi ha gent. Eh, que... Voi, siguem poc, deu ser la venta grossa de, de la venda dels CDs de habaneres. Sí, sí, perquè, perquè botigues això, això no això entra dintre del... hi, ha... hi ha molt no. pocs grups que estiguin dintre del circuit comercial... No. i llavors l'única manera que tens de vendre-ho és, és a les actuacions Sobretot ho comprar el públic més gran, que sí, encara conserva el CD Va. que ho escolta amb CD Va, Perquè sí. el jovent està Home, això... Hi de tot, eh? Hi ha jovent que... que sí, també... perquè de fet tot. és una cosa física que, que també inclús per col·leccionar, vull dir, la gent però... És veritat que avui en dia amb, amb els suports sí, digitals. digitals i tu pots comprar allà o, o fins i tot escoltar-ho... Claro. Sense haver-te de gastar sí. amb duro. Sí, perquè està, una, una. està a Spotify... No, jo crec que quan, és... quan t'agrada, si t'agrada un grup, t'agrada un... qualsevol tipus de música, eh? sí. t'agrada menys a mi, i eh? potser encara una mica l'antiga m'agrada tenir el... físicament. Sí, ets una mica analògic, encara. <laughs> Però m'agrada tenir-ho físicament. És més, eh, fins i tot que ens ve alguna persona que li comprem, li signem, li firmem, això no, no t'ho pots baixar per internet. No, no? No. I és un, no sé, és un... És un alicient més, sí. eh? una motivació més perquè puguis També comprar. -ho. és veritat que, clar, si a, la, si a la gent li ha agradat molt aquella cantada, en aquell moment tens un subidoni i, i vas a comprar <laughs> això... Sinó... Bueno, els grups jugueu una mica amb això també, clar Sí, és, hi ha molta gent que et ve que els hi hem agradat tant que ens compra dos o tres CD's com sí, que, que en tenim de diferents més, ja, els, no. doncs, sí. any, doncs Ai, també... aquella cançó la tens aquí, no? Està en l'altra llavors... És l'emoció del moment també Sí, aquest... això, sí. De jugar sí és això, però, la compra compulsiva Doncs vinga, va, posem emoció Posem, posem emoció, en posem emoció. Els, I els hi posarem una cançó I començarem, pues, per què us sembla si comencem amb Rossina que és una peça així, una mica alegre, una peça que està bé. Uh -huh. sí? Per despertar Olé. el diumenge. Doncs vinga, per despertar el diumenge, com diu l'Irene, Rossina Rocina, Rosina, déu merda i palmar, cantava ndo al Sina, aquesta única peça almenys eh? ens ha alegrat sí. una miqueta ara la festa Sí. Doncs seguirem amb preguntes no, d'aquest grup, Lluís Doncs pues, mira, l'any 1991 va veure la llum el vostre primer treball discogràfic, anomenat A Vol de Gavina, quants més teniu fins ara, a part d'aquest que estem presentant avui, Endavant les Aixes En total són sis, però em sembla que a Joan m'ha agradat una mica, el primer que ja... És, és aquest, aquest, el Vol de, de, Gavina. de Gavina, que era, era format caset, que era allò, vol i vic, i donar-li per rebobinar. A la Viquipè. El, el segon caset es va titular Marina de Catalunya, l'any, Joan, m'apuntes? 94. 94. 94. 94. Després el tercer disc va ser un... Eren 20 temes, i per celebrar el deuxième any del grup es van gravar de nou 10 temes, i es van eh, recopilar 10 temes dels dos primers treballs. Aleshores, el quart àlbum, que jo en aquest sí que ja hi era, que es va titular Bé la llatina l'any 2003. Uh -huh. Després, el cinquè va ser a Un cafè entre el cel i el mar, que estem parlant del 2009, per tant, ja fa deu anys que no no gravàvem res, per tant, portàvem com bastant temps. I l'any 2019, que hem gravat, hem estat tot un any ben bé, gravant Endavant les Aixes, i, i bé, és el que estem presentant avui, estem supercontents, i... És un disc, doncs que hem posat moltes energies, una mica amb el tema que exp explicaàves al Joan, que s'ha gravat amb els millors mitjans amb temps perquè quedi el millor possible. Molt bé És de color groc. O sigui que... casualment la <laughs> és portada és, és de molt... color groc. Eh, és casual. No. no, no gens. Ah, no. Aquesta uh, vida no hi ha res casual. Nosaltres volíem... I les coses no passen per passar, passen no. perquè han de passar. No, creiem que havíem de fer alguna cosa en referència, com t'he dit abans, al moment polític que estem passant, i clar, com que cap dels temes no, no en parla, de, de fet, sí. pensar, vam pensar que la manera de fer-ho era amb, amb el disseny del disc, i per això és groc, també té un nus mariner, un sí. nus pla, que també ens dóna la idea d'un llaç, uh -huh. I, I, bueno, era una mica, doncs, posar això sobre la taula, no?, d'alguna manera. Sí, sí, d'alguna manera he volgut fer una mica de país, també. Amb el, amb el... Hem el... volgut eh? fer una mica de reivindicació, perquè crec mm. que, jo crec que la música està molt bé, doncs, eh, fer-la per, per gaudir-la tal qual, però crec que la, també els grups, tothom té una responsabilitat amb, amb doncs, amb això, amb, amb, sí, sí. amb, donar, amb una ara no em sou la paraula, sí, sí. Bueno, bueno, amb reivindicar, em educar, la... amb, o sigui, em donar... Transmetre, una mica, també. Exacte. Un missatge. Sí, i, bueno, l'hem entomat nosaltres una mica aquesta responsabilitat i ho hem plasmat d'aquesta manera, no? Acabeu d'editar aquest CD. Amb què esteu treballant, si és que... Perquè la temporada pràcticament, bueno, pràcticament s'ha sí, acabat, sí. la temporada s'ha acabat. Amb què treballeu? Bé, doncs ara estem... Uh, recopilant idees per fer la presentació física diguéssim de, del CD i volem fer doncs, una actuació i també explicar una miqueta i, i ara estem ultimant els detalls de com, de com fer-ho i el dia. Que en principi hem pensat que ara, ja que ja s'acaba la temporada, doncs ja no tenia massa sentit i llavors que segurament ho farem de cara a la primavera. O sigui, de cara a inicis de temporada sí. una altra vegada, no? sí. Bé. Llavors pensàvem fer-ho a Vilassar de Mar, que és on va néixer el grup. Uh -huh. i, I bé, ara estem això, fent brainstorming uh -huh. d'idees per a uh, veure quan, de... com podrà ser Exacte, aquesta, per... aquesta presentació. Exacte, tampoc volem fer sí, un no, acte no, molt... Les... No de tirar quets. No, no, no, no. però bé, bueno, fer alguna coseta uh -huh. diferent a una actuació habitual. Molt bé. I aquest ja us ocupa això, doncs, pues... Sí, i a, més, bueno, ara, no, i a més això, doncs, anar preparant potser algun tema nou de cara a la temporada sí. vinent, que aquest any, clar, com que sí que n'hem fet de nous, perquè estan inclosos en el disc, però d'altres ja feia temps que els fèiem, perquè com ha dit el Xavier, des del 2009 no en gravaven cap, i normalment cada any en fem alguns temes nous. Llavors, era no, la manera no, perquè ens anàvem a les actuacions i deien, um, aquest, aquests que... Aquestes cançons que he cantat avui, les teniu les en aquest CD. Aquesta no està gravada. Doncs ara ja està gravada. Però, evidentment, totes les, no les fem... totes les noves que heu tret amb aquest llarg d'aquests 10 anys, pràcticament, mm. no estan totes aquí, avui. És que moltes són recuperades, perquè nosaltres, clar, fa molts anys que estem mm. cantant. 33 llavors, anys. No? Clar, llavors, sí, 33. arriba un punt que una cançó dis... N'has de treure alguna, però no les pots cantar totes. Llavors, les deixem de cantar durant un temps i després, com dic jo, les revisitem. Com Rossina feia mm. molts anys que no la cantàvem i hem fet una nova versió la nova sonat, sí. Sí. de la mateixa cançó. Llavors, per nosaltres, aquest any ha sigut nova, perquè realment l'hem tornat a treballar. Eh? Si sí, tu diguem, Mari Carme, diguem analògic, com li ha dit abans en en Joan, però és que jo també sóc dels que creu que al meu punt de vista, jo penso que cançons, avaneres que són de les primeres que es cantaven, penso que és maco que es tornin a reeditar i sí, que es tornin a enregistrar, clar. perquè són avaneres que agraden a la gent, a la gent que anem a veure els grups d'avaneres, no? Mm. O la gran Recto. majoria dels que anem. Nosaltres sempre ens fa molta il·lusió que si hi ah, ha, fer una peça nova, fer una peça nostra, fer una peça d'algú que ens l'hagi fet gairebé per nosaltres, fa il·lusió, però clar, la gent es queda així, no? I vols sentir coses més, coses. més sentides. Mm. Llavors, per exemple, aquí tenim una de molt clàssica, que és tu, sí, que realment... Tu. I nosaltres doncs, no l'havíem cantat mai. Doncs ara la cantem, no sé. I... O sardanes, sí. com fem, i tot això. No sí, sé. Doncs, yeah. doncs mira, ja que has parlat tu d'aquesta de tu, ja que has parlat de tu, es eh, podríem posar pues, la, vanera, la vanera aquesta, una vanera que també la teniu enregistrada en aquí, sí. eh? que està en, el, en aquest disc de, endavant les aixes. Eh? I escoltarem aquesta manera: Tu. del ardiente sol bajo su cielo azul adorable trigueña de todas las flores la reina tú fuego sagrado Amen. Molt maca aquesta peça, també. Mm -hmm. eh? Estupenda. Doncs seguim amb el programa. El I us volia preguntar, teniu peces pròpies? Sí, algunes. I sí, sí, sí. sí. sí. en aquest disc n'hi ha una. Bon. Bé, I molt bé. quina és la que hi ha no, en gaire amb, els, amb temes nostres, perquè bueno, la dificultat afegir de l'has de fer, no? Però, però si de tant en tant... En aquest disc hi ha un tema que es diu el Vals de la Vanera, Té un títol bastant contradictori, com, com nosaltres mateixos, oi? Eh? I eh, d'alguna manera explica una cantada, l'abans, el Duran i el després d'una cantada de Vaneres, des del nostre punt de vista, que jo crec que en general és el punt de vista de qui més que més de tots els grups, en el sentit de que, bueno, primer et fa molta mandra perquè has de marxar de casa, a més a l'estiu, el que li agrada és geure i no fotes res. A la platja, eh? I primer et fot molta mandra, després les, les dificultats, que si se t'espatlla un micro, que si no sé què... I al final, bueno, el comiat de la gent... i però uh, mentrestant el que sí que diu és que tot això, totes les dificultats, totes les coses que, que van en contra, per dir d'alguna manera, tot això se t'oblida quan estàs a dalt de l'escenari ja de uh, cantant, que realment és el que ens agrada fer, no? Uh, però clar, per arribar fins a aquí has de carregar l'equip, has de muntar, has de fer totes aquestes coses que no t'agraden tant... Però que realment tot això, quan estàs dada a l'escenari i sobretot quan la gent li agrada i veus que respon, doncs tot això se t'oblida i se te'n fot. Vull dir, I al final val la pena, perquè si no, no ho faries, tampoc. Si no, no ho faries, clar. I la conclusió que arribes és que val molt la pena. No? I aquesta va ser una música que va fer L'Oscar sí. Igual, que és el nostre acordeonista. Va venir un dia, va dir, tinc aquest pel set perquè no li poses lletres, Joan. Sí. I bueno. I... O sigui que realment aquesta és una peça pròpia, pròpia. Sí, sí. Apollit a pròpia. La música la... és de l'Òscar, la lletra és meva i... i diríem que la història és la de tots. És perquè... la de tots. Sí, sí, la, realment... de tots. Ojo, la de tots, mestre d'aixa. I de tots i els havaneres. Grups havanerístics Mira, jo diria de... que fins i tot els... que no són grups d'havaneres. Vull dir que sí. d'alguna manera tothom s'hi pot sentir una mica identificat gent que fa música en viu i en directe doncs pues, s'hi si pot sentir una mica doncs a tots els oients els diem ara que estiguin atents, que escoltin bé aquesta lletra i que la gaudeixin mm. i qui i qui no s'hi sent identificat escoltem-la és com ha dit ell molt bé, és el ritme de balset i es diu el vals de l'Havanera setmana d'estiu em ve de gust metrejat faré un bon aperitiu i un arrosset per dinar al mar vespre de tele intensiu les nits dia a l'ulso però tot això se'n va en or, perquè hi ha cantada i hauré de marxar les partitures, on som? La roba està per planxar. No tinc pastilles pel cor. I hem quedat aquí a tres quarts del local. No ens deixem la bordió. La s'ha de carregar. Ara no trobo l'adressa per posar el GPS Junts. La gent ja es deixa portar, l'emoció ens atrapa el grau. Necessito fer veu, busquem un lloc per sopar. Ja no ens podem encantar, tenim temps de fer un riu i menjar un entrepà. Hem fet tot el que hem pogut i demanda de patinar. No és que ens vingui d'un minut. per haver vis i per haver buscat que la beneer és molt dura, però tot això es cura si us hem agradat. I quan lcenari és a punt, junts La gent ja es deixa portar. L'emoció ens atrapa un a Els problemes s'han oblidat. La, la, la, la, la, la, la. La, la, la, la, la, la, la. La, la, la, la. un disc que ens podeu comprar. Així sentireu de nou i nosaltres podrem pagar-nos el sopar. Molt maca aquesta peça, eh? Molt alegre i... real com a la vida misma. I real com a la vida misma. Nunca mejor dicho. A mi m'ha recordat quan anàvem amb la meva mare també, que és la fotògrafa que ara tinc al costat, que quan anàvem de cantar de cantar a fer reportatges fotogràfics i tal, que si l'adreça, que si prepara la càmera, que si arribarem tard, que si trobes cua, que si és una... El programa d'avui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 que quan pugeu a dalt de l'escenari, a cada cantada, què plantegeu? A part de què sorti bé i que agradi, que plantegeu i que els... Ja digues algú, tu. Vinga, va. Uh, la veritat és que sistemen això és perquè és una manera de passar-nos-ho bé. Ens agrada molt la música, ens agrada concretament, casualment, fem avaneres. i el principal és nosaltres ens doncs, passar una bona estona, passar-ho bé fent música, comunicant, expressant-nos, cantant, tocant... I no només nos i nosaltres ho aconseguirem, si també aconseguim que la gent s'ho passi bé. Oh. S'ho passi bé, que passin dues hores entretingudes, fer un espectacle, i per fer-ho, doncs, el que ens proposem és que fer un espectacle que sigui variat, que puguem agradar al màxim de persones possibles, i per fer-ho, doncs, fem, fem avaneres, fem avaneres pròpies, avaneres populars, però també alternem amb altres ritmes, perquè no es pot dir, però ho sap tothom, dos, dues hores habaneres oh. és, és un toston. Aleshores, s'alternen les havaneres doncs, amb balsets, com aquest que, que hem d'escoltar, com sardanes, com xotis, que ens, que, cançons alguna de taverna, eh, temes que no tenen molt a veure amb les havaneres, algun, alguna coseta, no? rumba i, algun, i tot, Alguna rumba, llavors, amb, la, amb tota aquesta barreja de ritmes i una mica l'aire que tenim nosaltres, aquest, aquest estil propi que tenim, doncs així, bastant animat. Estiu festiu, però a la vegada sense perdre l'essència de les habaneres, doncs però... jo crec que gràcies a això doncs aconseguim fer un espectacle on la gent s'ho passa bé i passa dues hores doncs, molt entretinguts. Molt bé. I teniu una peça que es diu Si escoltes bé la mar, que la l'aveu estrenat vosaltres, com... com va això? Ens us podeu Aquesta explicar, no sisplau? No és la pròpia, no? No, és, pròpia, no, és una habanera però... però... del, del Xandri Montasell, d'un mataroní, exacte. Sí que ens va, ens va portar un dia i ens, i ens va dir de fer-la nosaltres i tal i bueno, la vam estar treballant ens la vam adaptar una mica, també s'ha de dir uh, i de fet la vam fer l'estrena mundial, a la festa que vam fer a Vilasap pels 25 anys del grup, uh -huh. i en la qual també hi havia el Chandri, i la vam estrenar aquell dia en allà i bueno, hem volgut també posar-la en aquest disc, perquè creiem que val la pena perquè tampoc és que la que gaire, no, no per res, sinó perquè ens costa una mica, hi ha alguna cosa que hem de treballar, potser. Bé, bueno, Nos... el... gravant el CD ja ho hem treballat. Sí, sí, sí, sí. <ríe> és veritat. Ara, ara jo crec que ja la podem fer més exacte. sovint. Exacte, <ríe> però fins ara la teníem una mica si és, uh... en de reserva, no? Sí, exacte, garantant. la teníem allà, però no... I vam dir, va, hem de gravar-la i ser la manera de, de que la treballem no, i la puguem cantar en I la puguem cantar en directe, cantar ja en directe llavors, a qualsevol, a qualsevol lloc de l'espai sí. de la Terra. Mm -hmm. Sí, al Xandri li ha fet molta il·lusió, li vam enviar el CD, li ha encantat ah, sí. i ens ha agraït moltíssim que, que féssim aquesta, que la gravéssim, vaja. Oi, és preciosa, tant la música com la lletra és, és molt bonica, ens agrada molt. Doncs, si l'escoltem, no? Sí. I a veure si fem content en el Chandri, a Exacte. veure si està escoltant. A veure si està escoltant. Records, Chandri, que vaig treballar amb en... tu fa anys. A veure si ens està escoltant i a veure si el fem content doncs posant-li aquesta peça, peça d'ell. Si escoltes bé la mar. Vinga, escoltem-la. Quan vas caminant, descalç per sobre la sorra, contemplant la mar, veus el rastre de la zona. Vol oh, seu un aipenill constant es mou per la pora, com el valenci que esbrotxa el pas de la zona. Si escoltes bé la mar podràs imaginar que fas un viatge llarg a través dels oceanals i fins potser veuràs algun vell per d'aquí que l'hem navegat fins trobar el seu destí. el temps, el sol del mar braga amb força. Molt més violent i gris el mar es transforma. Si escoltes bé l'amor, podràs imaginar que fas un viatge allà, a través dels oceans if és pot ser Mira, va, és la vacuna sí. sí. sí, de les que estemos i després us preguntaré també. Be, eh, els lapsus del directe. Els sí. lapsus del directe. Sí, això sí, sí, si sí. No en directe no passarien <cats> aquestes coses. Però, bé eh, jo us volia preguntar que, o sigui, vosaltres sou del Maresme, això està sí, clar, uh -huh. sí, sí. vosaltres sou del Maresme, però el vostre espai d'actuació abarca quelcom més que el Maresme i pràcticament quelcom més que Catalunya. Sí, històricament eh, sempre havíem cantat més aviat a prop de casa, que dic jo. però últimament no. Bé, bueno, ja fa anys que, per exemple, anem de tant en tant, anem a, a Guecho, al País Basc, és una cantada molt bonica i ja hem anat tres o quatre vegades a Gecho i una altra vegada a Laioa, a Vitoria. Sí, a Vitoria també hem anat a cantar, o sigui que al País Basc agradem molt. Mm -hmm. i, I de tant en tant ens tornen a cridar i això doncs ens satisfà molt. Per d'això també anem al País Valencià, a Denia també hem anat tres o quatre vegades. A també nord. hem anat a la Catalunya Nord força vegades, força vegades. I Andorra, ara fa molts anys que no, però també havíem anat a Andorra. De fet, anem on ens criden, no tenim sí, cap clar, problema. Sí, clar, nosaltres anem allà on ens diguin, eh? Evidentment, no. evidentment. Si volen que anem a... A Rússia també. Rúcia no hi heu anat, no? A Rússia, per això no? També. No, no, no, no. Tant, Tant lluny, tampoc normalment, normalment totes aquestes coses et fan a tu pagar-te el viatge. Vaja. Et diuen, sí, hi ha una cantada... A Cuba. Ah. A Cuba. A Cuba, que... a Cuba ens ha convidat. Sí. I clar, no sempre tens ni la disponibilitat o econòmica o de temps. déu no. No. Evidentment que no. Això no ho sabíem, perquè... eh? Que tens no. que pagar-te les coses. Però... Uh, lo Moltes sí vegades. El que sí sabíem perquè els grups, tots els grups que venen, ho diuen és de que de les havaneres no se'n pot viure. No. No... no. No? Esteu ah, no. d'acord amb això? I tant. <ríe> <ríe> Home, potser hi ha algun grup que hi viu, però nosaltres ja et dic que no. <ríe> Home, si algun no grup que no crec que pugui viure tot el grup sencer de les havaneres, no? Alguna feineta hauran de tenir segur. segur. Jo no, segur. no conec ningú que visqui només d'això. La... No, no, no. Uns hauran de treballar més, Home, els altres hauran de treballar exacte. menys, però tots hauran de treballar. N'hi ha que potser podríem viure, però tot i si tenen altres, altres. Evidentment. Sí, sí, segur. És que les havaneres és una cosa que sabem que no està... No blan. està ben... Va... No, i, bueno, no, est i no, no està ben valorada. I no està ben valorada. Estem, Però ara... Estem a l'alçada de les cobles. Mm. Sí, no... no. Clar. Bueno, home, tu... Va un dijò que, tu... que, penso... que hi ha un lloc, un dijò que hi ha un lloc, va, i segurament cobra gairebé com nosaltres. I som sis persones actuant en directe. Sí, sí. Molt diferent. No, és que jo he fet aquesta cara, que els oients no l'han vist quan tu has dit a l'alçada del coble, perquè anava a dir... I poder i poder ni aquí. Eh? poder els grups avaneres eh, segons quins, ni aquí sí, eh? sí. ni aquí. Sí, sí. perquè a lavanera no es promociona el que s'hauria de promocionar. No, no es promociona exactal. com es pot promocionar la sardana, com es pot promocionar qualsevol altre tipus de música i qualsevol altre que es faci. Les avaneres, no sé per què. No sé si és culpa nostra que no hi posem prou prouempenta prou, prou èmfasis, no sé, però no es promociona com s'hauria de promocionar. No, si ha de caure un acte d'una festa major per falta de diners, cauran les habaneres. Cauran les habaneres. Sí, sí. sí Això sí. m'han dit molts representants. Això ara està molt tan Nosaltres passa... havíem anat a llocs, escolta escolta'm, aquí, tal... aquest any ens han reduït les, habane... ens han les habaneres. Sí sí, sí. sí, sí. Ens han reduït el pressupost i les habaneres no es poden fer. Nosaltres, a més, tenim el hàndicat que som sis. Sí, Clau, hi ha grups I que són tres, mira. En, en principi cobres lo mateix que tu, que la resta és diferent repartir entre sis, que entre que tres. per exemple, no clara, perquè no es cobra per la quantitat de gent, sinó que no, es, no, es cobra no. pel grup de vaneres. Per és un grup de vaneres, eh? és un espectacle, ah. de vaneres, espectacle de vaneres i l'espectacle de vaneres és tant. I de fet, moltes vegades els ajuntaments van no es miren ni al grup, diuen el més barat, sí. saps? Sí i en... això també ens perjudica, això ens, perjudica, perjudica, molt, ens perjudica per la qualitat sobretot, clar, clar, perquè clar, malmet clar, el nom de les habaneres, la gent ja quan sent habaneres ja pensa si en un, en un format hi va un grup que no saps ni qui és, i diuen avaneres? Ui, no, no, avaneres no en farem més. Això ja no Quatre farem llaios més. desafinats i no. És es que a vegades ha, no tan llaios. Hi ha de tot, eh? Hi ha molts, hi ha no molts grups a no Catalunya. Tant, hi ha molts no. grups d'avaneres a Catalunya. Sí, a part això. Sí, tot sí. i que se n'ha fet una selecció natural, per dir-ho així, no? Sí. Però, però sí, encara, avui en dia són molts. Jo sé que les abaneres hem fet com la fauna, no? que fa selecció natural, no? que es bueno, van, es van clar, seleccionant suposo, i van quedant... Suposo que hi va haver un, uns anys que hi va haver un cert boom que tothom s'atrevia a, a posar-se dalt d'un escenari amb una guitarra fent pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom i cantar una sola veu i suposo que això ha anat, s'ha anat... La qualitat anat, també en certa manera, doncs... Pues, eh, uh -huh. La gent la, la clar, valora, clar, clar, no? Clar, la gent la valora ni la manera, i, uh, la i, i, i bueno el que passa, Lluís, que ara s'estava veient que, per exemple, a les escoles s'estan fent programes de sí, veneres amb oi, nens no? sí, sí, sí, i ara ja sí, sí, sembla que s'està cultivant amb, sí, amb el Ramon Soto. Soto fent, el Josep Berguedà també ha fet de alguna de cosa. Mimpan, també. Per sort s'està tirant i s'estan ensenyant sí, sí. la venera a l'escola. Se'ns estar acabant bé. el temps. Uh, I a mi m'agradaria posar una posa, peça posa. una peça que es Escoltes ben. Molt bé. Com la veieu? molt bonica. Sí, doncs vinga, va, posem Escolta Ben, ens despedirem i just tindrem temps de posar-ne un altre. Escoltes Ben. Si no veus dins dels meus ulls que esperes que te digui amb sa mirada. Si trobes que tal vegada ses promeses d'amor no són sinceres. Si penses que t'he oblidat tot moment, demana totes les nits aquella estrella d'esfirmament, sí. els mestres sí. que li he pregat, duguesen no al teu costat tots d'amor que t'he tingut i de te. Tret. I del cel li esmoltes bé, cada menor que t'arriba dirà que tu és la vida, i res meu cor s'alegre vida i les meu cor cors'ali i el, el cel i es vol el cel i es voltes bé Cada menor que t'arriba te dirà que tu és la vida i el meu cor s'aliment. yes come same Acabem perquè és que no tenim temps de res temps. més. Per nosaltres, fos estaríem aquí i estaríem aquí perquè encara tenim tela per anar dient i per anar xerrant, però hem acabat. Acabem i una cosa que no havia dit, que avui el mestre d'aixa ha vingut aquí, en el programa 600 de la xefla. Mm. Moltes felicitats, Juis! Moltes felicitats, Felicitat, Juis! I per celebrar que és el programa 600, si truqueu, en el, apunteu, eh, agafeu llapis i paper, 9 3 6 9 3, 1, 3, 3, 4, que és el telèfon de Matró Ràdio a la primera trucada que entri rebarà un CD de regal que el passarà a recollir aquí l'últim CD, eh, CD de mestre d'aixa endavant el... les aixes endavant les aixes apunteu 9 3 6 9 3 1 3, 3 truqueu i la primera trucada que entri podrà passar a recollir aquest CD i marxem Uh, Xavi,eri uh, Carme, Joan, Irene, Irene, Mar. marxem, Vol bon cap de setmana, molt bon diumenge i fins a un altra. I fins a una altra. Uh, I marxem tot escoltant Festa major. Eh? Una peça que també estan aquí. Uh -huh. Ja em diuen que hi ha una trucada, ja? Ei Hep sí? Estaven esperant. Hola. <ríe> Hola. Hola, bona tarda. Hola. Qui ets? Hola, jo, jo truco, truco, a veure si em toca. Ja t'ha tocat. <ríe> ja ja tocat, t'ha tocat, tocat el CD. Hem quedat que la primera trucada que en entrés seria la Q, perquè és que no, que tenim, temps, no tenim temps. Ha ja sigut, ha sigut la primera. Molt és bé, que, moltes gràcies. És que no tenim temps. T'ha agradat el tant, programa? Sí, molt, com puc, sempre ho escolto. Molt, molt bé, bé com molt bé. Sempre, sempre. Com te dius? Immaculada. Immaculada, molt bé. I conec la Mari Carmen. Molt bé. Immaculada, Falk? Havíem sigut veïnes. <ríe> molt bé, molt bé. Molt bé, <ríe> molt bé guapa. Me n'alegro no, que t'hagi tocat. Sí. Doncs mira, ja t'ha tocat a tu el CD. El podràs passar a recollir per aquí a Metro Ràdio. Suposo sí. que el trobaràs a baix a recepció. Passa l'hora que vulguis que estigui obert i allà el tindràs. Sí. Moltes gràcies. Eh? El tindràs signat i tot. Moltes gràcies. Vale. Gràcies a tu per, per escoltar-nos. Vinga, Vinga gràcies. bon diumenge. Bé, doncs que tinguis un bon diumenge. Igualment vosaltres i la Imma si és per aquí també. Gràcies. Vale, D'acord, adeu. Adéu. Doncs bé, com hem dit, acabem, acabem i ja ho sentit amb aquesta última trucada. Ho sento pels dames que anaven trucant, però eh, el més ràpid és el que ha entrat. Molt bé. Uh, la setmana que ve un més. Un gran Bans. programa, Lluís. La Felicitats. La setmana, la setmana que ve més. Ens trobarem aquí. Adéu-siau, tot escoltant Festa Major. Passar de missa a les sardanes i a ja ben dinar. Migdia de processó, concert, castell de focs i balla l'embalat. li, yahoo, li, li do do avui matem el capó. li ru avui és festa major. altes ben vermelles que n'han fregat amb aigua i sabó. Avui tot és sa d'alegria, ho tots el terpó. I la passada ho anuncia que anés la festa del nostre Sant Patró. i aquesta cara de difunt. I vinga la música, i vinga la música, com ens agraden concerts per sentir el la la la I vinga la música, i vinga la música, així que ens saben aquests músics de tocar. Cap aquí, cap allà, la quinçalla cantarà. El gegant del pi, ara balla, ara balla. O el gegant del pi, ara balla pel camí. El gegant de la ciutat, ara... Oh, tot l'embalat. Doncs ja se sap què vol dir que el ballarrà Tots tenim la trista ben arraconada que les bones estones no tenen preu. Les del Mas acaben de matinada tingut el plaer d'oferir-vos l'espai la xefla de i, i cant de Taverna. Com ensolveixte, no e falta ningú. A costa de noi que tot lo coi, cantarem per tu. Podeu escoltar la no repetició del costat. programa a Mataró